Velkommen til DJ Breds program, som i dag handler om at have et arbejde. Blive fyret på sit arbejde. Er det okay med det? Historie fra arbejdsmarkedet. Velkommen til dig og DJ, til, til, uh, DJ Breds program. Det er der giver på Punch med nummeret øh, Livet på kontor meget relaterbar musik håber jeg. i hvert fald hvis man har været på et kontor tænker jeg i kontor. jeg genkender følelsen velkommen til dig Mexi du sidder her igen efter et par ugers pause ja det er noget tid siden vi har sendt sidst os to det er den, anden, den anden Mexi har jo været der men, øh, ja men ja. i aften er det bare også ikke? det er rigtigt har du egentlig haft et øh, kontorjob Mexi ja det kan man godt sige Kom du til at tænke på et bestemt job, da du hørte uh, low fi punch her med lige ude på kontor? Ja, det gør jeg faktisk. Er det sådan, at du er noget du? Det er også et job, som, som jeg en gang er blevet afskediget fra og så har fået igen på et tidspunkt på den samme arbejdsplads. Er det sådan, du er det sådan du føler, eller er noget du kan fortælle os andre om? Ja, det er ikke så spændende. Det var på et tidspunkt hvor det var en en ikke så stor virksomhed, så skulle de skære lidt ned og så fordi de ikke havde så mange penge. Og så var, var der nogle af de ansat, som blev afskedigt. Så senere så fik de flere penge igen, så blev de ansat igen. Hvad for en branche var det? Det var det, man kalder tech, tror jeg. Aha. Men øh, nærmere kan jeg ikke komme det, tror jeg. Nej, det behøver vi heller ikke. Men øh, jamen, dagens øh, program handler om at have et arbejde. Om at miste et arbejde, om at få et arbejde, prøver. Jeg kunne godt tænke mig i dag, at vi prøver at lave sådan et kaleidoskop over lytternes oplevelser med at have et arbejde. Og der er en presserende aktualitet for mit vedkommende. <tryk> Jeg havde et arbejde indtil sidste... <tryk> onsdag sidste uge. Hvis du lytter fast til... Det program som du lytter til nu DJ Brads program Så vil du have bemærket at i sidste uge Der var programmet aflyst på grund af pjol Og pjol det er jo mange ting Men i sidste uge var pjol Udtryk for at jeg Om onsdagen Var blevet fyret fra mit arbejde Og det var et arbejde jeg kun havde haft I tre måneder Og som for mig faktisk Repræsenterede sådan måske nok mit mest helhjertede forsøg på at passe ind på arbejdsmarkedet. Et job, hvor jeg faktisk havde noget ansvar og kunne bruge det, som de voksne kalder for mine evner. Og det mistede jeg så efter ret kort tid. Jeg stod og, og var værd at sætte robotterne op. Til en, øh, til en ny produktion. Vi skulle i gang med at producere noget, som vi i virksomheden kaldte det for en Torshavn Special. Jeg havde... Der er meget opsætning sådan i fødevarebranchen, når man skal til at producere et nyt produkt. Man skal lige teste, at det hele virker og sådan, og så havde jeg kommet til at trykke på... til at på knappen med pinjegærne. Så havde produceret en testbakke af ja, den her nye opskrift, vi producerede, Havn Special, hvor der var blevet robotten havde drysset pindekarner ud over. Og så kom en øh, lidendt kommunikerende, lidt bøse chef, væltende ud fra sit kontor og sagde, DJ Bread, træd væk fra de robotter. Der skal ikke i en Thorshavn Special. Her hos k der har vi en øh, nulfejlskultur. K-Salat er en øh, familieejet virksomhed, som har en nulfejlskultur, og du fyrede. fyret. Og så sagde men øh, Hvordan kan I have en nulfejlskultur, vi har Med mennesker at gøre her, mennesker begår fejl. Men øh, det gik hverken værre eller bedre, end jeg blev fyret, uden, øh, ja... Din psykologiske indsigt har man muligvis allerede deduceret, at øh, det muligvis drejer sig om andet end de pinjekerner, som jeg fejlagtigt kom til at putte på den prototype af, af det nye spændende produkt fra K-Salat, der hedder Torshavn Special. Som er en baseret salat Du vil finde køleskabene i supermarkedet over hele landet snart Som består af Klipfisk <tryk> Majonaise Mørtel Og rejeessens Det her med sådan at få skæld ud af en jævnaldrende Som er ens chef Det fik mig sendt mig sådan følelsesmæssigt tilbage til til barndommen den der måde man sådan kan vibrere i hele kroppen når man skammer sig og samtidig føler sig dårligt behandlet og lige skal have fat i sin hjerne for at sige hov øh, det kunne være sket for alle når man lige kommer til at trykke på knappen med pinjekerner på majomneserobotten. Øh... Og jeg var også, havde også svært ved at svare, fordi jeg... følte mig så uretfærdigt behandlet, at jeg bare begyndte at græde. Og det var også i sig selv en reaktion, der sendte mig tilbage... til barndommen. Og sendte mig tilbage til et... minde, jeg har om at kom gå ind i fætter og ind i Lyngby Storcenter, og så Kan du ikke huske, at BR, der er der altid nogle af det, man kan købe så Nogle af de ting, man kan, man kan prøve nogle af tingene Så gå ind i Fætter og BR og Tryk på det der ketchup og lille Keyboard Det klassiske Fætter og BR keyboard, og tryk på demo-knappen Og så demonstrerer keyboardet alt, hvad det kan og det var på samme måde, at jeg havde det med min chef i det øjeblik, at han sådan... Chefen afviklede sådan en demonstration af alle sine følelser. Og jeg var usikker på, om hvilken andel jeg egentlig havde i, i det hele. Om jeg bare havde trykket på knappen, eller om det var også for mig, der havde skrevet musikken. Jeg blev i hvert fald meget forvirret, og følte, at jeg havde forstyrret hele FED- og BR-butikken dengang, jeg kom gik ind og trykkede på demo-knappen. Og samtidig var keyboardet jo stillet frem som en demonstrationsmodel. Ja... Du mener, at the game was rigged? Jeg ved ikke. I hvert fald... Der er en knap, hvor der står demonstration. Og den knap er stor. Så trykker man jo på den. Ja... Kåsarat er en familieejet virksomhed, der ligger i den vestlige by Havnsø. Jeg var ansat til at stå for produktionen af den nye Torsavn Special, og så et produkt, som jeg havde glædet mig meget til, som hed Equator-blanding, men nu ikke kommer til at have nogen indflydelse på. Og så skulle jeg også stå for den officielle stillingsbetegnelse, var Somi manager for Kåsarat tre måneder, så er jeg ude igen. Det var sgu... Det var ret pjol, altså. Krogløjer. Oh, Det var faktisk mega pjol. Men nu er der jo ligesom gået 8 dage siden, jeg blev fyret, og... Og i en af de otte dage, solen skinnede, og jeg havde faktisk mulighed for tid til at gå ud og være lidt i solen i dag. Fordi jeg ikke var på arbejde på k -soldat. Så det var også en ret pjol, synes jeg. Så tænker jeg, der er ikke noget, der er så pjol, at det ikke er er ganske pjol. Altså. Så ja, Jeg er ikke typen, der har en strategi altså. Hvis der er nogen, der bruger over 0-fejlskultur, så begynder jeg at tale om incitamentsstruktur og hvor mange fejl det sikkert bliver fejrer ned i den ekvatorblanding, hvis medarbejderne ikke har mulighed for at indrømme, at de kommer til at putte øh, små nittesøm i ækvatorblandingen i stedet for mørtet. Kossalat er en familieejet virksomhed, der beskæftiger 38 medarbejdere i naturskønne omgivelser i Havnsø. Kossalat har været en fast del af danskernes frokostbord i ok oh! Jamen snart fem og tiere. Hold øje med den her Thorshavns special. Næste gang du er nede i supermarkedet. Egentlig er min største ærgelse ikke længere arbejde for k salatet. at øh, jeg havde forberedt sådan en øh, reklamekampagne for Thorshavns Special, der vil kunne komme i buskurene her op mod jul, hvor man ser sådan en øh, en fisker. Sådan en rigtig autentisk færøsk fisker, der ligger i en svætter, i en mørk alkove. Og, og du ved, det er ikke sådan det er ikke en ulækker gammel fisker. Det er sådan den måde, en gammel person ser ud på i en reklame eller altså sådan en autentisk slidt og alligevel en dragende smuk mand, der ligger på sit dødsleje og så har sådan to to øh, dropposer hængende op på siden af alkoven hvor der står k-salat special og så har øh, fiskeren fået lagt øh, drop med, med den nye variant fra K-Solag, Thorthavn Special, ind i begge arme og ligger på sit dødsleje Og så er sloganet, øh, når først du har prøvet det, kan du ikke få nok. Og det, den havde jeg altså glædet mig til, den, øh, den kampagne der. Ja, men arbejdsmarkedet, altså det, det symboliserer noget. Det er sådan... Det er den arena, hvor man sådan lidt, det gik godt for mig efter at blive fyret, at jeg havde det ønske om at bevise over for mig selv, at jeg godt kunne, jeg godt kunne passe ind i de voksnes verden. Øh. Altså, jeg synes godt nok, det var ubehageligt at være på så øh. Der var ikke noget ved den situation, sådan i udgangspunktet, som jeg havde lyst til at være i. Men min mormor, som desværre ikke er blandt os længere, hun... stillede mig altid to spørgsmål, når hun kom på besøg hos sin det ene var... Nå. Har du så mødt en sød pige? Og det andet spørgsmål var... Men kan du leve af det? Det, som hun aldrig... rigtig forstod, hvad var, så... Jeg vil gerne have for eksempel have fortalt min mormor, at jeg havde fået et job på K-salat. Det ville være sådan noget, hun ville have kunnet forstå. Det er brede. Vi har faktisk allerede en lytter igennem. Nå? Skal vi... Uh... Måske det er det en af de andre ansatte på K-salat. Skal vi se, hvem der? Ja, lad os prøve. Hallo, du har ringet til øh, en tidligere ansat på k Også kendt som DJ Brede og DJ Bredes program. Hvem er det? Det er Erik Sean. Hej Erik Sean. Velkommen til. Ja, mange tak. Jeg er lige i superbrusen for at købe noget aftelsmål. Okay. Øhm, jeg er lige ved inde en scene til en kortfilm. Nå for fanden. nu skal jeg ud og klatre med min ven. Og så vil jeg bare lige ringe hjem og ja. fortælle om mit tidligere job hos Odense Zoologisk Have. Ja, fortæl, fortæl. Altså, jeg vil sige, at det er jo en stor drøm for rigtig mange mennesker, især mange små børn, og at arbejde i en zoologisk have. Men altså, jeg vil sige, det er en, det er en speciel og dyster tilværelse, øhm, hvor man altså ser på de her dyr, dag ind og dag ud, bare trage sig selv ihjel øh, og gå i cirkler. Øh, og så ser man moderne gæster, fodre, giraffer konstant, med soft softice og tia og og på fritter og mørkets, der ikke har lavet kylling. Øh, men fin nogle gange, og det, det, det er en sørgelig tilværelse. Og øh, det fik jeg simpelthen nok af. Og øh, jeg tror bare, jeg er træt af kære, og det vil jeg lige gerne lige sige. Jeg vil bare igen med at folk, der arbejder i zoologisk kaver. Hvor, øhm, hvor længe havde du jobbet? Jeg havde sådan et, et år. Det er sådan i slutningen af tredje her nu, af gymnasiet der. Så det var, det var bare specielt men Jeg fik, jeg fik øh, blank til 30 kroner for en saddel øh, derinde. Så det var, det var meget fint, synes jeg. Hvad fik du? Blank, er den der 1664 der. Til 30 kroner. Nå, øh, okay. En liter. Ja, ja. Ja, så det var, det, var, det var meget fedt, synes jeg. Men Hva? altså, ud, og, ud og, Ja. Var du på beruset i arbejdstid? Vi havde sådan nogle små tårmer du flasker. I kender de der den helt små nogle, der købte på fagre og i flylufthavne. Ja, kyllinger kender arbejder... det Ja, kyllingerne, præcis. Og um, så altså det nu um, på Laver Average Coffee, så har jeg arbejdet i en café, en, uh, der er safari to go. Jeg er faktisk den allerførste dreng, der arbejder der nogensinde, i, i hele uh, haves historie. Um, og det kunne jeg godt lige finde på. Altså, da jeg gjort den enkelte gang, lige åbnet sådan en lille kylling der, og puttet ned i potateroven, og Ja, ja. Lige 17 den lidt, ikke? Så det var, det var, det var meget sjovt. Udover at, at du... Altså, jeg var med, at jeg kan jo godt forstå, at du bliver påvirket af, at dyrene har det dårligt. Eller i hvert fald, det bliver lidt... Øh, ja, men ud, hvis, hvis man kunne trække det fra... Øh, hvordan var jobbet... Altså, hvis... hvis det er ikke meningen, man skal kunne trække det fra. Jeg synes, man skal bruge det, man ser med sit hjerte også. Men hvis vi kigger lidt ud over det, den var jobbet så? Der var sgu egentlig meget chillere. Jeg kørte rundt i sådan nogle el-ting. El-scooter og sådan en tuk-tuk-bil tit. Sådan en kassevogn Og bare fræset rundt og hygge mig. Jeg fanget. Det var ret sjovt. Jeg brugte også meget tid på at fange hun der slapp ud af deres indhegning. Fordi så, har jeg, så stod jeg nede, øh, altså skudt til mine oceaner, der øh, har været i så ondt til sol. Sådan, at vi kan nede ved søløverne, øh, og også de her Og så er der en nogle hun lige over overfor nu øh, øh, papegøjerne. Og øh, den der indholding der, den er sådan lidt åben, men der er sådan lidt elektrisk hegn om den. Og sådan noget der, man kan, man kan ærmest lige stikke sin arm dernede. Øh, men der var sådan en, det var, det var et tidspunkt her i sommerferien, kan jeg huske. Så var, der, så var der sådan en prægehund, jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad der gik med den, eller om den bare var totalt øh, Shawshank Redemption, fordi den, den, den kom ud af det her fangeskab fem gange på en dag, og den gjorde det sådan fem dage i streg. og jeg blev hele tiden nødt til at fange ind igen, og sådan der at løber og så råbte gæsterne, at de skulle holde sig væk, og den havde Arabisk den er ikke en skide Arabisk, men de skal bare ikke røre og så en skøndag, løber den faktisk langt, når kom væk, og jeg får fat i sådan et, sådan et net der, sådan en Jurassic Park net, ikke? Mm. Jeg kan rundt i min zoologisk haveuniform, og det, jeg prøver at finde den i sådan en buskør og sådan noget der, og så går jeg op til kantinen med medarbejderne. Og så kan jeg se den, og så vi, vi, vi kan se, at jeg får øjenkontakt med to dyrepassere der nærmer sig, og det har ligesom fængt den op i en krog. Og jeg, jeg kaster mig og fanger den her, fra at hun pavestolde over og det, fordi jeg synes, det var pisse at prøve at fange sådan en, sådan en dyr, sådan en dyr, ikke? Mm. Øhm, og så går der en uge, to uge, og så siger min chef, er sådan, hey, hvor det dig, har du fanget den? Godt gået, og, sådan, og så sagde nah, han, jamen, er helt sikkert, går det godt med den? og sådan og der. Og Så de bare aflede den. Og det okay. tror jeg også var sådan en og så var det, det var et sted, hvor jeg nej, det kan ikke jeg skal være. Jeg kan godt se at det. det lyder ret skægt, og det er jo fedt at køre rundt i små øh, køretøjer og sådan noget. Øh. Men så hele konceptet dyrefængsel er jo i sig selv ikke specielt øh, opmuntrende. Absolut. Altså <clears throat> nu her til sidst, så tænker jeg lige på, om vi kan høre noget solem sessions uh, summer guardis, hvis vi har, har den. Vi kan spille dem. Vi har det hele, Erik John. Um, kan du ikke køre? Uh... Jeg hedder faktisk Elias. Er okay, det, um... Elias. Hvordan. Hvad fandt du så ud af at kalde dig Erik Sean? Det er jo sådan et amerikansk navn, er det ikke? det er jo fordi, at det lyder ligesom Eric Sean, altså sådan, det du sådan en stiv, Øh... Eric Sean, og det er ligesom sådan et gamertag, og så, så, så synes jeg bare, det er sjovt at kalde mig det steder. Ja, det ja, ligesom... det var også... Der gik faktisk ret lang tid sidst, vi fik en besked fra dig før, at den anden mix i er den nok, at nogen der prøvet at lave sjov mere. Ja, <laughs> så, Men det havde han jo ret i, så. Ja. Men, øh, det er jo helt formålet med det der program. det er at lave sjov med, ikke alene med mig, men med de ting, som det nu er nødvendigt at lave sjov i. Helt sikkert. Men øh, Erik Sjorn, Elias, du er velkommen til at ringe ind anytime. Jeg synes, det, det var, øh, Jeg har tænkt på din øh, zoologisk kavehistorie. Øh. Selvfølgelig. Jamen, det er alt som fod at have været så gammelt, så det er mega lækkert. Ring ind igen. Next time. Okay. God aften, I måde. Hey, Erik, uh, Sjorn, uh, husk, send lige navnet på det, du vil høre. Jeg kan ikke glemme. det. Send den næste. sms. Skal sende pimp... der? Uh, <laughs> pimp... nej, nej, bare sige det nu. hvad hva hva var... Solenpimps... Okay, cool. Tak skal du have. Tak for det, mand. Hej. Try, Try to make me something I'm not meant to be. Worry after me and change my frame of mind. Try to settle me and wonder if I'll stay. Wonder if I'll stay. I won't stay every time I walk away. Walk away and find a place to ease my mind. Find a place where I can. Shadow boxing, yes, and no more games to lose, no more games to play, I won't play every time I walk away, no more lectures on responsibility, no more talking about my wealth of opportunity, that's nothing new to me, that's just society. Det er nummeret Det var Beef Rose Med nummeret I'll Walk Away Og vi har en lydende til igennem Hvem hvem der? Hallo Hallo Kan du høre mig Ja, du har ringet til de breds øh, jobcenter. Hej, det er Hvem Hvad er det? Uh, det er Chris, og jeg står faktisk også i et supermarked og lyttede til og sådan en uh, lynhurtig uh, historie om en job, jeg havde engang. Ja. ja, okay. Blev Fortæl din lynhurtige historie. Er det okay med jeg vil sige, at jeg skal skifte til engelsk? fordi jeg har ja, ja. en rigtig lang sag. Ja, det gør du bare. Yes. Så so, I think I was, uh, A young man living in a uh, in a warehouse building with some very stinky guys who were painters and musicians. And it was revealed that it was easy to get a job at a brand new store right in the tourist center of the city we were living in that sold uh, socks. What kind of city was it? Was it a This large in, city? Or? It, it was a large city called Baltimore ah, in the okay. east coast of the USA. Okay. So it's bigger it is, than Copenhagen or what? I think a little bit bigger, yeah. Okay. Uh, and there's a tourist sort of center in the city. Mm -hmm. And uh, in the middle of this tourist center was a sock shop, which was part of a small mall next to the aquarium. And uh, I got a job there. And uh, <laughs> my job involved most of the time standing up and telling the... Customers of the store that a single pair of socks cost eighteen uh dollars, -huh. uh, which is what two hundred? No, hundred hundred fifty krona for a pair of socks. Uh -huh. And uh, one after the other, people would come in and be very offended that the socks were so expensive for just regular <laughs> socks with logos of sports teams and cats and. Uh, for example, uh, uh, socks with flames on them that said "Grill Master." Very. <laughs> and uh, there were people who were employed by the uh, the center, the sh the shop center, to go around and make sure that no none of the employees were sitting down, and that everyone was smiling. And if you were the only one in the store and you were sitting down, someone would come in and say, "Ah." what are you doing? Like you're supposed to look inviting to the potential customers. You have to tell the customers that the socks cost $18. Well, they'll get very offended and leave. And I don't think I ever sold a pair of socks. I was just there to kind of break the bad news that the socks were very expensive <laughs> and kind of, it, it made a nice introduction to just how, uh, how you can set your mind up to kind of turn off all thinking for the next several hours where you're going to be wearing an apron and kind of on repeat and just disappointing <laughs> people doing something completely brainless themselves. Uh, and I got fired pretty quickly. How, how long were you employed at the so $18 so, so. Oh maybe, maybe a month, two months. Uh, but there was a pipeline. How many shifts was that all in all? I'm just trying to get a feel of how much standing and smiling you must have been doing. I think it was maybe two or three times a month or two or three times a week. Okay. But uh, but I have to insist that everyone that worked there did not stand up and did not smile. <laughs> I mean, my, my, house, my roommate who was a painter who came com completely covered in oil paint and kind of ripped T-shirt and ripped shorts within the uniform over, which was an apron, he would always be getting in trouble for not looking inviting enough. But somehow he ended up staying longer than that. Did. did the shop sell any of the socks? Uh, not as far as I could tell. And funnily enough, when I left, or when I was fired, I was like, man, you know, yeah, you know, I finally got fired from the sock shop. And all of my housemates who were also had been employed there were like, yeah, well, at least you got to you got to make up with all those Girl Master socks. And then I found out that I was the only one who was not stealing socks every shift. <laughs> and I was the only one who did not have a huge collection of novelty $18 dollar <laughs> socks. Yeah. I a lesson learned there steal from your job. <laughs> um, did you when the first time somebody um, the shop well the overseer of the shop sock mall came in and asked you asked you to look more What was the word? Inviting. Inviting. Did you at uh, Did you try at all? Did you make an effort? And if so, could you describe the effort involved in trying to look more invitational or what was it? It's, uh, I I think that the effort lasted as long as the person was watching. Uh, and the effort was. I mean, uh, to kind of put on a smile, <laughs> to lift the cheeks and close the eyes a little bit. And stand with a nice posture with your arms folded, waiting for a customer to come in to you, break them the bad news. The, it's not smirking, wasn't it? Ah, kind of a sleepy smile, I would, I would say. Okay. Oh, the, another very important thing is one of the only things that the employees were trained in on, because this is a job that requires no training at all. But really? the, the only <laughs> thing that they would... The only thing that they would train you in on is saying, if you see someone trying to steal anything, don't do anything. Don't say, "Hey, like, don't steal that." You can't say that because then there's more of a likelihood that there'll be a conflict, and what we we can't have conflict in the store. So just, if you see someone, if you see someone stealing, just mind your own business. Which I thought was pretty incredible. Pacifist novelty socks. -so. <laughs> It also sounds like a really bad business. Like if they didn't sell any socks, and if if all the employees were stealing, and and if the employees couldn't even say to the customers if they were stealing, like how how did the shop make any money at all? I don't know. I really hope it's still around because I remember yeah, the manager would be was a was a somehow. young man who was about the, the same age who was very very motivated to make his way up of the chain of command to one day be like the the local sort of ultra-manager of the sock shop. And he was always there early and always there kind of giving 100%. percent oh. of smiling and standing up. <laughs> exactly. Can you just... A real ju grill master. Just to round things off, uh, Chris, c could you describe in as much detail as possible how these grill master socks, they looked like? The t oh. color, the typeface, just make it come alive, please. Oh, I remember them so well. They were knee-high socks, so the kind of socks you can pull all the way up to your knees, like so uh, with socks. a nice, yeah, exactly, with a nice tight fit. You know, reinforced on the bottom of the foot, Grilled, man. and uh, they had full-color flames coming up either side, sort of the left and right side of your leg. Uh, in, I mean, at least three or four colors of flames that were kind of decoratively tribal tattoo style, coming up from the tip of your toe up to your knees. And then, I seem to remember that Grillmaster was a kind of in an old English font, <laughs> like you would see an old German Bible or something uh, written in, uh, across the front. A kind of Faktou typeface? Like, exactly, exactly. Okay. I can imagine sort of being a very proud uh, member of a suburban town, wearing some, some shorts and some sneakers and Grillmaster socks outside on a summer day. <laughs> It's so hard to fit in in this world <coughs> when you're not a grill master. <laughs> anyway. But if you got the grill master socks, maybe, just maybe, it's a little bit easier. People are gonna mess with somebody else if you're prancing around in the fucking grill master socks. That's for sure. Mr. Yeah. Mr. Chris, you lifted our spirits with your experience, your needlessly painless, e painful experience in the world of uh, detail retail shopping. My goodness, I'm glad to express solidarity. <laughs> you, there's another way out there. I don't know what it is, but there has to be another way. I sure hope so. But uh, until then, you keep buying that hound special, it has no <laughs> piña Wonderful. You got it. Alright, have a wonderful show, DJ Bell, and mix it. Yes, du kan gøre som vores to... ...venner, vi lige har hørt fra... Um, ...Erik Sean og Chris, som... ...står nede i... F sikker det samme supermarkedet og køber de nedsatte convenience-salater og ind i 400 gram transparent plastic. Og ring ind og spare. Fortæl os om dine oplevelser På jobmarkedet. Vi får altså også brug for nogle øhm, solstrål-historier. Vi skal have noget inspiration. Altså. Hvordan fanden øh, klarer man det? Man har jo ikke et valg. Man skal også få det bedste ud af det. Her kommer Foreningen til Livets Beskyttelse med nummeret... Betjent Larsen? Foreningen til livets beskyttelse med nummeret Bertin Larsen, som vi også faktisk kørte i den fjerde udsendelse af DJ Breds program, men den passede så godt ind, at jeg tænkte det var okay at, at spille den igen. Her i Italiabredes program, vi prøver at præsentere dig for noget musik, du måske ikke kender, men når vi spiller den, når jeg spiller noget flere gange, så uden indløser det en andet aspekt af programmet, som er at vi her i de program også bare fejrer, at musikken findes, og det er fedt at høre den flere gange. Nu kunne jeg godt tænke mig at forklare, hvad ordet pjol betyder. Der er andre, der udtaler det pjol. Det er en helt ny kategori af ord, som faktisk øh, er, betyder alting på samme tid, men aldrig det samme to gange i træk. Det er et ord, som river de ord ned, der står ved siden af det. Efter jeg havde en pjol oplevelse med at blive fyret, så havde jeg haft en -oplevelse med at være ude. Ikke at skulle over på k-salat længere. Ikke at stå og dire af skam i periferien af mine tidligere chefs manglende... Følelseskontrol Det bryder jeg mig ikke specielt meget om Så Det har alt i alt været en ganske Pjol omgang Der er også nogen der udtaler det pjol Det er fuldstændig op til dig Men hvad handler det om det her? Hvad handler om at gå på arbejde? Der kommer Benny Holst Sang om mere værdi jeg lyder til de Breds program på P6. Jeg står op om morgenen og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn, men det, jeg laver, er mere vær' det, jeg får. Hvordan skulle nogen mennesker ellers blive rig uden at lave noget? Nogle er mere vær' end det, de får, og andre bruger mere end de vær' Penge alene skaber ingen værdi. Penge skaber penge, papir, papir Jeg står op om morgenen og går hen på mit job Jeg laver noget, og jeg får min løn Men det jeg laver er mere, hvad end det er, jeg får Hvordan skulle nogen mennesker ellers blive rige og lave noget? Job. Jeg laver noget og jeg får min løn Men det jeg laver er mere værd end det jeg får Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive rige og at lave noget? Nogle er mere værd end det de får Og andre bruger mere end de er værd Penge alene skaber ingen værdi. Penge skaber penge, papir, papir Jeg står op om morgenen og går hen på mit job Jeg laver noget og jeg får min løn Ja, hvorfor gør det mere komplicerende, end det egentlig er? Her er Ben i Holst øh, sang om mere værdi. Og det er vel på sin plads at, at lige løfte på hatten til, øh, til den person, der har foreslået den her sang til i dag. Mixi. Ja, det er min partner, som øh, der fortalte, at vi skulle lave et program om arbejde i dag, så sagde han, at øh, ja, så begyndte han bare at synge den her sang. Det var meget præcist. Det, øh, er, du, er du partner med sådan en kontekstfølsom jukebox, der bare lige kan lange det rigtige nummer, ud at man... Øh... Det kan man godt sige. Shit, man. Det er, en stor... det er i hvert fald en person med, med et stort katalog. Jeg øh, håber, at alle der, ligesom vil være med til at lave denne her emnebaserede indexering af alt, hvad musikken prøver at fortælle. De har lyst til at... Deltag og ringe ind til det breds program. Hvis du sidder derude og lytter og tænker, at ah, der er den her sang om arbejde, den hører til i det her program. Så send os en sms eller ring til os på lige med det samme på 42, 66, 80, 29. Og hvis du lytter til programmet som podcast, så send det alligevel, altså, fordi øh, det er en stor sur dej, og vi gør det. Fordi vi godt kan lide Her kommer der en sang til Sangen hedder Kloster på hospital. Da jeg gik i skole, så sagde min mor: Hvis du læser så meget, bliver du noget, når du engang bliver stor. Men det med at læse interesserer mig ikke et hak. Så da jeg fyldte 14, sagde jeg: Skolen farvel og tak. Men læse gjorde mine venner næl og Ole. De kunne klare alt for, de kunne lide at gå i skole. I dag sidder vennerne med hus og båd og bil. Men de sænkte aldrig på at stoppe op og tage et Så nu ligger de begge ud på Klostrup Hospital De har det ikke godt, nej den er sgu Hvad fanden har det hjulpet at de har et mægtigt job Hvis pludselig en dag mekanismen siger stop han Niels var meget skrap til matematik og til at tegne Så han blev ingeniør, så han rigtig kunne beregne Hvorledes pillerne på broerne, det skulle stå Men dagen efter de alle på rad række Kemi var noget for holde, og han brugte sin forstand Og han ville se, om han ikke kunne rense vand Han bruggede en formel, så lidt på mor få Men virkningen blev den ask i den ufleder bro Så nu ligger de begge ude på Klostrup Hospital De har det ikke godt, nej den er sku binde gal. Hvad f.an har det hjulpet at de har et dit job Hvis pludselig endda mekanismen siger stop Jeg regner ikke særlig godt, men er dog helt normal Har heller ingen kæmpe bil, men kører med pedal Jeg tager det stille og roligt på mit job fra 7 til 4 og mig for de skillinger, mit arbejde det giver For jeg vil ikke ende på Klostrup Hospital Så hellere hvor her i nummer to på 5 sag For hvad hjælper det er penge, magt og stor cigar Hvis man ingen frihed, nej ingen frihed tager For så ender vi alle ud på Klostrup Hospital vi har det ikke godt, nej, den er sgu binde galt. Hvad fanden har det hjulpet, at vi har et mægtigt job? Hvis pludselig en dag mekanismen siger stop. Ja, yeah, så fik du rent besked fra uh, gruppen gutterne med nummeret klostrup Det <laughs> <laughs> er en, en lidt selvretfærdig sang på en måde. En ekstremt selvretfærdig sang, som hvis, hvis ikke uh, gutterne virkelig havde noget at klemme over dem her med hus og båd og bil, så ville de jo slet ikke være nødt til at... Det, her har sagt, understreger meget godt, at hvis man har meget travlt med at være modstander af noget, så er man sandsynligvis stadigvæk enormt afhængig af det. Også bare måske en, en, en anelse, sympati for eller sådan en empati med de her to, <laughs> to folkeskolekammerater. Ej, som... Ja, det, ja, det, som øh, som nu har det dårligt. Altså. Det er en grim, misundelig og skadefru sang, og jeg siger tak for det, for det gør, øh, godt nok, øh, gør det nemt at være øh, og DJ og radiovært. Øh. Ah, vi skal altså også bare bruge nogle øh, helt, helt almindelige historier fra arbejdsmarkedet. Altså. Så nu velkommen, 42, 66. Jeg kan bare ikke finde mig selv For de andre bestemmer hvad jeg må Hvor jeg skal sidde og hvor jeg skal Det er jo uangåeligt. Det er jo sådan, det er at få et job. Ring til os på 42 66 80 29. Højdepunkter, lavdepunkter, det hele! For de smider mig op som hver dag. Jeg laver ting uden mening i. Jeg vil ikke spærdes inde i dumme rum. Kutterne, det kan jeg stænke For jeg synes jo bare, det er forkert Når de siger, jeg ikke må være her Der skal være plads til mig op ny skole med sangen vi siger nej fra pladen kærlighed og kammeratskab. <coughs> en plade som er øh, den øh, kan man ikke købe nede i Fredegård eller top 20 øh, længere det er dejligt lidt mere solidarisk budskab synes jeg der, ja. der var de ligesom sådan fælles om, om, om nej ikke altså ja. ja ikke den her atomisering af arbejdsstyrken, hvor man kæmper sin egen ensomme kamp for for at få lov til at putte pinjekærner i den tosaham special altså op Ny Skole Pissegod plade, der hedder Kærlighed og Kammeratskab Som de flittige og disciplinerede hænder nede i DR's diskotek har digitaliseret Så vi nummer for nummer kan komme hele pladen igennem her i DJ Det er musikalsk ring, krystal klar, kildevand uden gift men vi har fået en telefonsvarbesked. Lad os høre til den. Lad os høre, hvad du vil sagt. Jeg tror, øh, at det her program handler om at blive fyret, fordi jeg i hvert fyret. Jeg arbejder på en café på Frederiksberg, hvor at, at det koster at, at, at det for mange penge. Og, ja, det, jeg synes, det er for mange penge for en kaffelatte. Det koster, jeg tror, 44 for en kaffelatte. Jeg vil sige, at hvis der var en, der skulle have en, to der. så blev det 88. Og jeg synes bare, at der var mange penge. Så jeg blev at give. Øh. Ja, altså, jeg begyndte at, ja, at være lidt gavmild med det. Men det var jo ikke rigtig det var måske lidt travligt, fordi det var ikke så stort om café, og, og jeg følte måske lidt, at det var sådan altså arbejderens kamp. Jeg hørte noget... 10 hour, hours uh, Soviet musik uh, fra video monkey. Og, uh, men når jeg satte tilbage på så var det måske lidt tavligt der. Det var måske ikke så stor en skri. Men han, han ringede også til mig. Og sagde, du, du kan sgu ikke arbejde mig her med. Og du kan tænke gratis ud. Det forstår jeg måske godt. Men jeg, jeg følge mig lidt var bedst, så det var sgu også meget. Det var god oplevelse. Måske, det var ikke en profærig fyringsoplevelse, Men det var måske en. Nej, det var ikke noget. Jeg blev bare fyre. Nå, men tak for at du var med. Sjællssel, de er jo ude, der er tre har Nej, min telefon er så jeg fik jeg ikke på. Så øh, jeg jeg prøver at på, knap, på, kan ikke på. Det kan at du bliver nødt til på det her, så. Det er der pine, det her. Du bliver nødt til på nu you got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart then people gonna treat you better you're gonna find yes you will that you're beautiful And Harry King? Var det det? Ja. Hun er en savior, altså. Med jeg, det, sangen uh, Beautiful? Ja, helt sikkert. Jeg synes, det var i hvert fald, som og uh, Chris sagde, uh, there's to be another way. Altså, det her er da... Det var da lidt en anden vej, i hvert fald, synes jeg. Det er okay. samtidig også, sangen foreslår, at man står op om morgenen og viser hele verden al den skønhed og kærlighed, man har inde i. Det var det er, jo, pff, det er da en god ting. Det er en fed plan, men jeg tror ikke Carol King har arbejdet hos K-salat, øh, som er en familieejet virksomhed mm. der producerer 500 altså 500 til kilo øh, til ton mayonnaisebaserede salater her under ækvatorbranding og Torshavns special hver eneste dag. Ja. Du mener så har man ikke så meget kærlighed indeni i at, at give? Det er bare som om, de frø lander på stenet grund. Det er det, der min pointe, Mexi. Ja, okay. Jamen, jeg tænker mere, at det kunne være sådan en vekselvirkning, hvis man ligesom... Ja, nej. Måske skal man bare lytte til mere Carol King. Jeg sender dig, hvis jeg ser, at der er nogle praktikstillinger i K-salat, eller man kan komme og snuse lidt, så, kan du lige så sender jeg det til dig, Mexi. Okay. Kan jeg høre Carol King, mens jeg arbejder <laughs> Så skal du skjule det godt Du må i hvert fald ikke begå nogen fejl Fordi det er, 0, det, er det der hedder Nulfejlskultur oh, de Nu skal vi holde øje med tiden Fordi om lidt er der radiovis. Oh, ja. Det er faktisk om 3 sekunder Cirka Nu er borgmesterkabalerne efterhånden gået op i langt de fleste kommuner. Ja, efterhånden er det kun i Odshavet og draget af kommuner, at man endnu ikke ved, hvem der er borgmester efter nytår. I Odshavet sidder seks borgerlige partier her til aften i kommunen og forsøger at dele rådet, mens den nuværende borgmester Thomas Adelskov fra Socialdemokratiet sidder alene tilbage på Rådhuset, uden at være inviteret med til forhandlingerne. Og det har han det slet ikke godt med. Det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt. Vi har en, en lang tradition i Aarhuset for at have både brede politiske konstitueringer, men også brede politiske aftaler, budgetter og store vigtige sager. Og så synes jeg, at det er lidt ærgerligt at se, at 13 mandater har sat 12 mandater udenfor, og dermed også halvdelen af befolkningen i Aarhuset. Og i Dragøver Kommune forventer man først at kunne præsentere en borgmester i løbet af weekenden. Forsvaret har sendt sine to første elfly på vingerne, og de første erfaringer er faktisk positive. Efter at have modtaget de to elfly fra producenten Pippi Strel, har flyvvåben gennemført en række testflyvninger, og det tegner godt. Flyene er 100% emissionsfri, meget støjsvage og i øvrigt billige i drift. Vi kan se, at der kan være perspektiver i at indvende elektriske fly, når teknologien bliver moden, siger Obersløjtnant Kasper Børge Nielsen. Forsvaret har indtil videre leasede de to el elfly i to år. De kan være at have to personer om bord og skal bruges til træning af piloter. Det danske forsvar er efter eget udsavn det første i verden til at anskaffe sig elfly. Det sker som led i en grøn handleplan. Et fly med klap 400 migranter landede i eftermiddag i den irakiske by Erbil, efter det tidligere i dag lettede fra Minsk i Hviderussland. Migranterne har i ugevis været strandet ved grænsen til Polen i håbet om at komme ind i EU. Og vores mellemøkskorrespondent Michael Slund er i lufthavnen i Erbil og har talt med flere af de hjemvendte. De har altså alle sammen forsøgt at tage den her tur, hvor de er fløjet til Hvide Rusland og så forsøgt at komme over grænsen til Polen, men blev mødt af en lukket grænse til, til, til EU, og er altså nu vendt hjem på det her fly. De fortæller dem, jeg taler med, at det har været en barsk tur. De taler om tårgas, om øh, tæsk, om kulde, så øh, de, er, de er, jeg vil ikke sige, at de er glade, men nu er de i hvert fald... Øh Tilbage. Flere af migranterne fortæller til Michael Lund, at de føler sig snydt og bedraget. De havde købt de her ture, fortalt en gennem nogle menneskesmuglere som sagde, at ja, man skulle bare lige til Rusland, og så kunne man gå over grænsen til Polen, og så var man nærmest i Berlin. Da de så nåede frem, opdagede de, at situationen var noget helt andet. I aften og i nat får vi mest skydevejr, og nogle steder også lidt regn. Temperaturer omkring 10 grader, og så vil det fortsat være blæsende, men jævn til hård vestlig vind. Ved kysterne kan vinden være af styrke. Det var Radiovisen med Michael Olesen. Velkommen tilbage til Didier Breds program. I dag handler Didier Breds program om, om arbejdsmarkedet, om arbejdstagerens vilkår. og må blive fyret som er en nylig oplevelse, jeg har haft, men vi har også hørt fra nogle lyttere, der har haft nogle lidt anderledes joboplevelser i en sokkebutik og i en zoologisk have. Og vi kunne også godt tænke os at høre fra dig, vi, det, er helt, vi, det er ikke et sensationsbordent program, det her. Tværtimod, vi vil gerne ligesom have landkortet over arbejdsmarkedet, og der er mange former for oplevelser og erfaringer, der kan være nyttige der. Så hvis der er et eller andet, du har lyst til at fortælle os om, på et tidspunkt, hvor, det, hvor du tænkte, nej, nu har jeg godt nok et fedt arbejdsliv, eller puha, det her kunne jeg godt være for uden, eller nu kører det bare, stille og roligt, jeg har et arbejde, det kører, fint nok. Så ring ind til os på 42 66 80 29. Hov, det fik jeg ikke lige skrevet ned, jeg skulle lige finde min øh, mere pligt til min fyldebænd. Nummeret er 42 66 8029, og mens der var nogen, der var på arbejde på radioavisen og sad og fortalte lidt om, <tøk> hvad der sker ude i verden, så har jeg fået en sms her øh, på programmofonen på, på 42 66 89, hvordan der skriver, fedt program, skolesang, Jan Toftlund. Så jeg har fundet Jan Toftlund frem med skolesang, lad os bare høre den. Og personen spørger også, hvad hed den med gutterne? Den hed... Glostrup øhm, Hospital. Klostrup Hospital, ja ja. Mega-gamen sang. Her kommer Jan Toflund med skolesang, og tak for dit lytterønsk... Lytter til Dita program på P6! BEATS! Hvem bestemmer, hvad vi skal lære? Hvem så ud og piller fra? Hvem afgør, hvilke spørgsmål, der skal stilles? Hvem fastsætter de korrekte svar? Det gør de, der kun har en interesse. At kapitalen skulle vore aldrig vælte. Dit de, der kun kan være trygge, hvis de sikrer sig. At vi bliver ligesom vores forældre, har kun brug for, for dit råd. Sikre jo. en penge styrer samfundsmaskiner maskiner, Den gamle er sådan set god nok Han er bare temmelig meget af et skrog Han tør ikke engang undskylde sin egen eksistens Uden først at bede chefen om lov Det er sådan, de behagere skal være Det er det, de vil gøre mig til Afrette mig til en de kan følge rundt på som de vil. Der er kun brug for de brede, sikre jul. Rien penge styrer samfundsmaskinen. Der er kun brug for de brede, sikre jul. Rien penge styrer samfundsmaskinen. Mor kan være temmelig stram at bære Hun har ikke andet i hovedet end ambitioner Det har altid været hemmelig holdt for hende At livet godt kan være mere end præstationer Hun har meget store planer for min fremtid Hun har allerede set mig som student Hun er fuldstændig ligeglad med, om jeg bliver tilfreds Hvis bare hun kan være mig bekendt Der er kun brug for et Sikre jord Højenpenge styrer samfundsmaskiner Der er kun brug for de i driv Sikre jord Højenpenge styrer samfundsmaskiner Ikke for skolen, men for livet Jeg brækker mig sku, hvis jeg hører det mere de snakker samarbejde hele året, men giver individuelle karakterer. Hvis det er erhvervslivet, de mener, så er der selvfølgelig noget om snakken. Så de straks skal frasorterer dem, de kan bruge til noget, og dem der bare straks skal ned med nakken. Der kun for de drev sikre Styrer samfundsmaskiner, Der kun brug for Håbt Vi driftsikre jul styre penge Styrer maskiner Skolen er kun en fordelingscentral Det er her, man bliver rejet mål Og hvis du har svært ved at tilpasse dig Så er du heldig du bare bliver tålet Den dag vi bliver løsladt Og vi vender til Altid bare gøre, som der bliver sagt Uden celler Begynder at stille spørgsmål Så er skolens mission Til bragt. Der kun brug for, brug for Dit drit, Sikre jul, jul. Vi end penge Styre samfundsmaskine Der kun vi er en Jan toftlund med nummeret Skolesang, som vi lyttede til på opfordring af en lytter, der endnu ikke har identificeret sig selv. Hvis du lytter med derude, skriver du ikke lige, hvad vi skal kalde dig. Det behøver ikke være dit rigtige navn. Her kan du få lov at være lige den, du har lyst til at være. Men Personen, der ønskede det her, har skrevet lidt, lidt mere her, personen skriver, det var lidt dårlig stil i forhold til manden på telefonsvaren, men stadig fedt program. Jeg er blevet fyret for nylig, men jeg er kommet til den erkendelse, at jeg ikke er i stand til det, jeg kunne engang, og må finde noget federe. k lidt reklame Elsker det. Miksi, synes du, vi var... Hva, hva, hvad tror du, personen tænker på i forhold til mm, det der nå, der, der... måske... At vi slet ikke øh, fik snakket om den telefonsvarbesked, vi, vi fik, eller lyttet til, før radiovæsen i første time. Mm. Vi gik bare direkte på Carol King, som jo havde et, ja, et lidt andet budskab kørende. Men øhm, altså jeg vil da sige tak til, til DJ, lytteren. DJ Movie Star Planet 2. Nå ja, det er det. Det er det, vedkommende kalder sig. DJ 2 Man kan og... sige, at det var lidt øh, en, en lignende oplevelse, som Lytter Chris ringede ind med. Ikke? Altså, man arbejder et sted, hvor, hvor man simpelthen skal stå og sælge et produkt, som er alt for dyrt. Og så, øh, ja. så havde de lidt forskellige løsninger på det. Chris blev bare fyret, ligesom. Mm. Og, og DJ der Star Planet 2, og han begyndte så... Eller, jeg gætter på det. Ja, det lød som, han øh, begyndte at give ud af kaffen. Øhm, for ligesom at sabotere virksomheden indenfra, ikke? Ja, sat bare priserne ned, fordi yeah. i der er plant to, var uenige i priserne. Ja, det... Men der tegner sig lidt et tema, synes jeg, noget med, noget med penge og sådan noget, ikke? Altså, også øh, hos Jan Toftlund her, som det er jo sådan en meget misantropisk sang, øh, og der er ligesom noget kapitalismekritik, som måske er, kan være fin nok eller sundt nok, men, øh, men også lidt sådan konspirationsagtig stemning over, at, at skolen bare ligesom pumper, øh, pumper små brækker ud, ikke? og så skal man ligesom passe ind i samfundssystemet, og hvis ikke man gør det, så, så er det bare øh, farvel og goodbye. Ja, det, det, det, den køber jeg ikke helt ind på, eller at ja at måske har Jan Tofton også gået i en anden skole end, end den der findes i dag, forhåbentlig. For at udtrykke det i 2021-termer, så er Jan Toftlunds brand at være Bums. Så Jan Toftlund har også på en, på en eller anden måde selv skudt sig ind på en vej, hvor Jan, image, altså Jan Tuflunds, en af Jan Toftlunds mest kendte sange hedder Jeg er Bums. Og... På den måde er det, lidt, sådan det er lidt Jan Toftlunds image at være på den anden side af hegnet, så det vil mm -hmm. være umuligt for Jan Toftlund at bevare sit image og skrive en sang om en eller anden skolesituation, hvor der er noget, der sådan lykkes menneskeligt, eller mm -hmm. noget, der er lidt i en gråzone måske. Eller han lærte noget, noget fedt. Eller sådan. Ja. ja. Men altså, jeg, det er... Eller havde nogle gode kammerater, eller et eller andet. Hvad ved jeg? Den beskri... Det kan da være meget fedt at gå i skole, på nogen måde. Altså DJ Movistar Planet, alle beskeder til DJ Breders program, er beskeder til, først og fremmest beskeder til alle de andre, der lytter til DJ Breders program. Så når vi bare spiller DJ Movistar Planet 2's besked om at give øh, rebelrabat på kaffen på øh, Dyr Café på Frederiksberg i København, og ikke siger noget til det hjemme. Så Fordi det er ikke, det er ikke nødvendigt uh, altid, at uh, DJ-brevet eller Mixi sidder og tykker i materialet. Det kan bare komme ud af ovnen, og så kan du dufte til det, altså. musikken kan sige noget om det måske også. Det tror jeg altså godt, det kan. Her kommer en, en af mine nylige favoritter, altså Mina Mogensen. John Mogensens datter synger John Mogensens sangen. Du bruger dig og klager Så nu kan du ikke mere Spekulerer så det knæer, Mens rønkerne bliver flere Og der er i din pande Og du begyndt at bande Cirket fanden det hele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 og så din Gud Jeg siger, når du ser At du bor Og at skoven Springer ud Hvad er der så mere Mellem dig Og så din Gud Du spiser albuer Du krydder sko Hænder ikke Oristop Du har ingen restaurant og du står lidt for tidlig op Du har glemt der, se din kone Hun var færdig din lille låne Du sidder ikke med ved bordet Du skælder ud og siger ting Men så standstod nu for fanden Og så se dig lidt omkring for når du siger, at græsset groer og at skåren springer ud Hvad er der så mere mellem dig og så din Gud? Jeg siger, når du siger, at græsset groer og at skåren springer ud Hvad er der så mere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 Det kan man også få brug for efter et par uger på arbejdsmarkedet. Mina Mogensen med Hvad er der så mere? Og øh, så har jeg fået en besked på programmofonen der står. Hej DJ brevet, Jeg har aldrig prøvet at blive fyret og har arbejdet det samme sted i 14 år. Mit arbejde bliver akkurat 0% mere interessant for hvert år, der går. En gang var jeg hos lægen for at få en henvisning til psykolog. Det var noget angst jeg gik og havde. På vej ud af døren lag lægen hen. Undskyld. På vej ud af døren min hænder i sine. og siger roligt, men insisterende som et andet Jehovas vidne. Husk nu, der er altid medicinen. Husk nu at det altid også er en mulighed. Til dem der har et arbejde eller dem der er arbejdsløse ved at uden sammenligning men på lignende vis minde minde om at husk nu der er altid fængslet husk nu at det også er en mulighed DJ Bred fængslet kærlig hilsen JP Bogense med hermed givet videre der er altid fængslet os har kæmpe villa, med nogen har udsigt til en baggrund, Nogen slet ingenting. Nogen har let til smil og latter, Nogen er kvaldt i krog. Nogen kan af klovnens krumspring, Klovnen, hvis kin' er våd. Men den himmelhvide forskel, Den får ingen øje på. For når mørket Nogle har nået målet før din båd i havn. Nogle har fået, hvad de har ønsket, nogle fik kun et navn. Nogle af os har gode venner, som de kan stole på. Nogle af os har ønsket drømme, nogle er gået i stå. Men den himmelvidde forskel, den får ingen øje. For når mørket falder, bliver alle kattegrå Nogen af os har taget eksamen, nogen har taget fejl Nogen har tegnet livsforsikring, nogen har knust sit spejl Nogen ligger lunt i dobbelt sengen, nogen i den kolde sne nogen har sands for livets skønhed, nogen tør ikke se, men den himmel vidner. hverdags Nogen af os kan stille spørgsmål ingen kan svare på Nogen har store idealer Nogen går på akkord Nogen sidder fast i trædemøllen selvom de længes bort Men den himmelhvide forskel den får ingen øje på For når mørket vi er alle Ulla med nummeret, Når mørket falder. Wow, det var en klassisk sang, jeg. Det var en med det hele mix. Virkelig fedt. Men, kan du høre, hvad det her Det lyder lyden wow. af en sendelsesejl She turned in her DFA CDL And now she drives that bus 50 hours away She don't paint anymore She misses it for sure, but who's yeah. got the time? Good job. Vi har faktisk en lytter igennem. Nej, kanon. Åh oh, nej, nu lader de på igen. Ring ind igen. Ring ind igen, lytter. Det kan ikke gå galt. Ikke mere, end det er i forvejen i hvert fald. Åh oh, ja, nu ringer de op igen. Vi yeah. skruer lidt ned for Doggy Pool, som vi ellers har lyttet til her. Det det nu, øh, vi snakker om. Vaping on the job, men nu tager vi lige et opkald her. Ja. Du, du har ringet til uh, DJ Brødes Jobcenter. Hvem er det? Det er, det er Christian. Hej Christian. Velkommen jeg til ringer. DJ Brødes program. Ja. Ja, mange ja, tak. Ja, jeg ringede bare øh, med en øh, fyringshistorie. Ja. Jeg tænkte, som jeg, jeg, jeg, jeg kommer til at tænke på den anden dag. Øhm, jeg var... Altså, det var som teenager, hvor jeg, jeg arbejdede på en restaurant, der hedder Bones, øh, som tjener. Bones? Ja, det er sådan en... Er det Bones en, inde i Odense? Ja, præcis. Oj, wow. Ja, <laughs> er det for et <laughs> sted? Det kender jeg der altså ikke? Det er langt ret kættet, fordi der er flere i Jylland også fra. Okay. Og I må lige, jeg der ved... Hey, okay. hvad er, sådan, er det første sted? Det er en, en, en restaurant, eller... Øh, øh, som Jens bøf sagt det. det. er en bøfrestaurant. Uh. Ja, men, men med spare ribs Det er yes. derfor, det hedder Helt sikkert. Nå bones. Æm, jeg så, tror, så, så jeg sagde det... bones' ligesom bones'pillen. Nej, nej, ah, ah ligesom ben. Nå, Okay. Jamen, det er så noget snæst der. Hvad skete der, ja, ja, øh, det... Christian? Nå, no, no, der skete det, at, øh, at jeg var... Jeg tror, ikke, jeg tror, var første G og sådan noget, så var jeg... Jeg, jeg, jeg arbejdede som tjener der, øh, og man laver egentlig ikke så meget, fordi man skal selv ligesom krydse ting af, så man... Men man henter bare mad og henter drikkelse og sådan noget. Det er et ret nemt job, men, men, men sjovt med kolleger og sådan noget. Altså, øh, og egentlig, er det, man ikke skal, ret... skal, som gør det nemt? Altså man, man, man skal ikke gøre noget, som tjener, fordi at, at kunderne skal selv krydse af, hvad de vil have. Ah. På sådan en sædel, der står på bordene. Okay. Øh, men så, øh, så var jeg i, i sommerhuset med nogle venner og øh, drikke en weekend. Og så havde jeg egentlig en så havde jeg en, en, en vagt om søndagen. Altså, det, det, den skulle jeg jo tage, tænker jeg. Og så øh, havde vi jo været i det der sommerhus fredag lørdag, så blev det søndag, og jeg vidste, de andre blev, og jeg tænkte, ah, oh, fuck, jeg, jeg, var altså, jeg startede med at drikke lidt om morgenen der. Og så, øh, så ringer jeg ind og eller, eller, melder mig syg, og altså, det har jeg nu ikke, ikke gjort, jeg kommer altså ikke for sent, eller noget som helst til det der. Og så tænker jeg, om den er god, og så... Øh, så Øh, dagen efter skal vi til, øh, til nej, et par dage efter, der er der sådan noget eller sådan. Og så kommer jeg ind, øh, og så, så bliver jeg, øh, så efter personalmødet, så bliver jeg kaldt op af den nye chef. Øh, og så bliver jeg fyret, fordi at, øh, han siger, at jeg har lovet øh, over at være syg. Og så tænker jeg, hvad fanden sker der for det? Og så kommer jeg hjem. Og så snakker jeg... Altså, jeg, jeg bor min far fra et tidspunkt, så snakker jeg med min far. Så, du bor jo din far? At, ja. Alright, yeah. øh, og så, så siger han, at øh... Nej, de ringede. Oh. <laughs> og så, så spurgte de... <laughs> spurgte de uh, altså efter jeg havde med mig sige, så spurgte de sådan... er uh, Christian hjemme Så, så var de, nej, nej, han er i sommerhus. Med vennerne. <laughs> og så var de været, okay. Og så, så blev jeg sgu fyret fedt rundt af det. Fuck dem, mand! Ja, det var bare... de kunne jo ikke ringe til mig. Det er til min far bagefter. Det er talt fætet. Ah dårlig. Ja, det var, dårlig sådan en dobbelt-check, Stine. Ja, jeg tænkte så at det var dårligt. Jeg blev faktisk ked af det, kan jeg så jeg, jeg var glad for det, egentlig. den job. Men du og kunne det, men også det, sagtens det, det, være syg et andet sted end derhjemme. Ja, ja. Jeg kunne være syg sammen. Det er jo ikke engang løgn. Det kan være, at du har at helt Du havde tømmermand. Det er jo en sygdom. Ja. Det er en ting, ja, hmm. der, det tænker jeg. Men så, det endte faktisk med, at, at, at flere øh, på arbejdspladsen, de sag op. På grund af det. I protest? Nej, hvor fedt. Ja. Oh, kæft, det var nice, meget sejt, mand. Og to-tre stykker, der gjorde det, tror jeg. Sådan. solidaritet. Ud af, af et hold på 30. I altså. kan nok høre, at alle, der lytter til de der brødsprogrammer, I skal ikke gå ind og købe det hunde, de har inde på, på Bones. Det er noget Nej. lort, altså. Præcis. Men er du Men kommet er, videre er... på jobmarkedet, Christian? Hvordan ser du det? Nej. Men jeg, jeg, jeg er selvstændig. Okay. Øh... Fordi... Ja, det ved jeg ikke... Ja, ja, det er, det er lidt... Det, det, det er svært at være på et job, hvor, man... hvor det er sjovt at være. I, i længden i hvert fald. Ja. Jamen, øh... jeg har haft nogle jobs, hvor jeg har haft meget frihed, som er ret sjovt. Og jeg har arbejdet sammen med mine venner og sådan noget. Så det synes jeg er meget fedt. Kan du, kan du øh, nævne nogle af dem sådan lidt til inspiration, ja, hvis man nu... Jamen, synes... jeg har været jeg har, jeg har rammet billeder inde på et tidspunkt. Ja. Øh, var det så... Det var egentlig en, en ret dårlig arbejdsplads, øh, fordi at chefen drak hele tiden, og Nå, ja. de jo konstant. Men, men, øh, men, men øh, det var så sammen med mine gode venner, så, så det egentlig også bare, man hang bare ud. Og så, så, så bestemte man selv, hvornår man ville arbejde. Mm. Så man kom bare og gik. Det var, det var faktisk super fedt. Og så, så synes jeg bare, det, det er dejligt at lære noget med hænderne, ja. øh, som arbejde, egentlig. Øh, så det, det er egentlig fedt nok. Men, men nu, øh, nu er jeg selvstændig... Hvad laver du? Jeg, jeg, jeg trykker, det trykker er. bøger og noget. Altså sådan øh. nogle eller noget? Nej, sådan alle mulige forskellige... Øh, I mindre, mindre oplag okay. for alle mulige forskellige folk. Men, øh, men det, det er meget fint. Det synes jeg også. Fordi der, der, der, der får jeg både ligesom noget med hænderne, og, og noget, jeg kan se på hele tiden. Der sker en... Man ser ligesom, hvor langt man når, og... Ja. Yeah. Man skal alligevel også tænke lidt, og sådan. Så det er egentlig... Det synes jeg er meget fint. Men selvfølgelig, no, that... det, det, det, det tager en del tid at, at få sådan noget selvstændigt i gang. Ja. Yeah. Jeg tager de vel nogle år det har altså så godt nok også haft mange flyvskæ store forretningsidéer hvor jeg bare manglede sådan bundtrækket for at få dem op og flyve. altså ja det er det det ene kan være god nok ja. men det kræver godt nok sin øh, det kræver noget at få den i luften altså ja det er det jeg, jeg jeg jeg, jeg, jeg, jeg synes, de gode perioder jeg har haft der har jeg været sådan der har kørt sådan halv øh, øh, selvstændig og halv øh, deltid et andet sted ja Det er faktisk meget godt og det der med sådan at køre sådan, så havde jeg sådan 15 timer om ugen, et eller andet sted, øh, inden så som, som indrager for eksempel, hvor hvor hvor, hvor det, det ligesom betalte mine fastudgifter, eller huslejer med, eller sådan noget. Så det, jeg lavede sådan selvstændig det var ligesom bare loppenpenge, eller sådan mm. Det synes jeg, det, det synes jeg fungerer meget godt, Egentlig. Jeg var sgu godt, du lige kunne ringe ind og komme med... Er det egentlig ikke programmets første sådan... Øhm, øh, altså, der er selvfølgelig lige hele den her bones hvor der også tror jeg tror, at din far begik et brud på GDPR-lovgivningen der, øh, Christian, med, uden ved at udelevere oplysninger om, ja. hvor du befandt dig om søndagen. Men... Øh, Nå, ja. <coughs> men det gjorde han nok ikke med vilje. Men, men jeg vil sige Ej, jeg, tak, for jeg, ja. du har kommet med... Du er den første, der så kommer med nogle... Det lyder som om, der er noget, der sådan klapper lidt. Eller du har fundet en anden form, ikke? Du er ikke på bonus yeah. mere, og du har fundet Ej. noget, du er glad for. Ja, yeah, præcis. Eller, men det er noget, det tror, vi alle sammen kan tænke på hele tiden. Det der med, hvordan kan man lave en god løsning på mm. en eller anden måde. Så det fungerer både med ens ja, fritidsliv og familie og sådan noget. Ja. Yeah. Vi vil også lidt, men vi hører ikke tjene for meget. hvis så arbejder man også meget. Og så så så en god ting, og altså, altså, jeg, jeg, jeg har tænkt meget på at det sidste, det er der med, at arbejdet det elsker ikke en tilbage. Så, så lige, lige meget, hvor meget du arbejder, så bliver det ikke bedre på en eller anden måde. Altså, altså det, det, det det er noget, jeg har tænkt meget over det, på det sidste i længere tid. Jo altså, det der med, at folk ligesom arbejder sådan helt vildt og sådan det ved med at arbejde, sådan fordi de føler, at de folk kommer til at folde noget ud af det til sidst. Sådan, at, at, at, der arbejdet er bare sådan Ellers at det elsker jeg ikke tilbage. Point, Så, det er ja. en god pointe. det. Altså sådan det, det fucker også en til talt. Ja. I, I linken, eller, hvis man ikke passer på. Ikke bruge for meget tid på det arbejde der. Nej, nej, nej. Tak fordi Så du ikke. ringede ind, Christian. Ja, der kommer en sang her, op, som godt, på en måde klister alt, hvad du sagde, op på væggen. Okay, helt sikkert. Tak for det. Ja, ja, ja, godt. Lige måde. Nu kommer der lige noget lidt eksperimenterende musik, og hvis du synes, det her virker nemt, så prøv at gøre det selv, og så send resultatet ind til os her i det der program. Jeg ind til DJ Breds øh, br program- og jobcenter. Hvem er det? Hej. Du øh, taler med... Jeg vil gerne have lov til at kalde mig selv for Dr. Love. Ja, det er jo fint med os, Dr. Love. Hej, Dr. Love. Bed. Hvad fik dig hey. til at ringe ind til programmet? Det er, fordi jeg øh, for en uge siden havde min sidste vagt på mit job. Ja? Hvad var det for et job? Det var et øh, tjenerjob inde i, øh, inde i København. Hvad var det for et slags sted? Um, det var sådan et, et sted hvor et meget travlt sted, um, hvor man skulle det var et ret avanceret tjenerjob egentlig. Det var mit, også mit første tjenerjob. Okay. Så det var det var meget um, ja det var et meget stressende job og det um, det holdt jeg skulle ikke rigtig til i længden. Okay. Så um, så selvom jeg ikke um, jeg endte med selv at, at sige op, men jeg vil næsten sige at altså det var godt være, at det ikke var min chef, der kom og sagde, at nu er du altså fyret, men hvis det bare er et, et, et, et dårligt job, hvor man bliver dårligt betalt og... Øh, Følte du dig presset ud, ligesom? Ja, altså så er det vel næsten det samme som en fyring, vil jeg sige. Mm. Men altså... Det kan jeg godt øh, ikke genkende til. Ja. Det er jo også måske noget med lige bare at bare mærke, okay, altså... At have lidt selvindsigt, sådan, okay, det her fungerer måske ikke for hverken mig eller for min arbejdsgiver. Sådan. Jeg tror, jeg trækker ja, stikket for først, øh, for at vise noget selvindsigt, eller hvad ved jeg. Så. Ja. Prøv noget at finde er... noget federe. Ja, præcis. Kom videre, inden man har slidt alt for meget på sig selv også. Ja, det er lige det. Dr. Love, hvad er dit næste skridt på jobmarkedet? Øhm, Eller bare altså, i det hele taget, hvad er de næste? Måske er du slet ikke behøver at yeah. job? Altså, yep. Det er jo ikke præst noget over. det er altså... Der går jo skulle faktisk lige noget tid, før jeg har tænkt mig at, at finde et nyt job. Øhm... Jeg, jeg har sabbat over nu, og bor stadig hjemme, så... Okay. så det er ikke, fordi mine faste udgifter kommer til at svinge mig videre. Nej. Øhm, så jeg har lige... Jeg, ligesom... Nogle af de vagter, de sidste vagter, jeg er noget at have, de... Øhm, så sad jeg med ret, altså i ret dårlig humør på vej på arbejde i toget og i bussen og begyndte ligesom at høre mere og mere rock, mens jeg sad og ud og, og hadede alt jeg kørte forbi. Okay. Øhm, og det har egentlig bare givet mig virkelig meget lyst til at lære at spille, uh, spille på elgitar. Så mm. det er faktisk mit, mit næste skridt. Det er en god idé. Ja. Fanden man ja. sige sit job op og lære at spille guitar, det, det, ja. det kan ikke være bedre ved jeg næsten sige. Nej, lige præcis Og så skal jeg nok finde noget til sidst Men uh, nu tager jeg i hvert fald bare lige lidt med ro Husk øh, alle fejlene Og husk erfaringerne Og husk det hele altså Som der stod øh, skrevet ind på Uraklet i Delphi øh, Kend dig selv altså, Det er mange tusind år siden Nåede folk ligesom du og jeg Til den konklusion At det var det det fucking gik ud på altså, Det er pisselig meget hvad alle de andre laver Det eneste det handler om er at du kan bruge, altså. Hvad du har lyst. Til. Ja, præcis. Men det er sgu lidt svært at leve sådan mm. nogle gange, når der er så mange forventninger hele tiden, og man bliver mødt af så mange kommentarer om, øh, med de valg, man, øh, man træffer. Ja. Men, øh, man kan nå det at vælge være, om mange gange, vil jeg sige. Ja, det er det. Det er det. Hvordan fik du det navn, Dr. Love? Jamen det er det faktisk kedet helt gennem min øh, gymnasietid. Jeg tror, det, det kommer af, at jeg, jeg, jeg er kendt for at kunne arrangere en, en pissegod date. Det var ligesom der det, det startede. Altså, så det er autokirurgi rent kærlighedsmæssigt, du opererer på dig selv, eller hvad? Ja, men også min venner. Altså, det, det har de jo så lært, at de må, at jeg, jeg egentlig godt lige kan lytte til i den på den mm. så har du et godt råd eller to. Sig mig, Dr. Love, nu hvor ja. vi alligevel har dig, kan du så ikke dele lidt ud af den erfaring, som du har, så har tilegnet dig på kærlighedens område? Jo, det kan jeg sagtens. En god date. Hvad skal der til? Ja. Altså, man kan beskrive den lidt i et parpa, og det, bliver det er selvfølgelig også forskelligt alt efter, hvor godt man kender personen, man skal ud med. Øhm. Men jeg, jeg vil sige, at der ligesom er den første, første etape, det er, når man lige møder hinanden ligesom på, på dagen. Øhm, og der er det en rigtig god idé, hvis, man, hvis planen nu er at tage ud og drikke en øl, for eksempel. Mm -hmm. Så at mødes på en eller anden station et, et kvarter derfra, og så ligesom føles derhen. For så er det super fedt at kunne ligesom snakke lidt sammen, uden at fokus er Helt på hinanden. Ja, også ligesom at køre bil sammen, ikke? man kigger ja, fremad det sammen. Det. det er godt til, Netop, altså. Netop. Det var det også sådan, øh, Altså, det, det kunne det lige så godt være. Mm. Og så bare et eller andet øh, stille og roligt et sted. Bum. Hey. Åh? Oh. Du er som oh. om... Er cool. Hey, Dr. Love. Øh, vi mistede lige forbindelsen. Spol lige 10 sekunder Nå, tilbage, det, det du sagde. Ja. Yeah. Nå, men det... Altså, det med at køre en tur i bilen, det... Inden man ligesom... Kommer hen til destinationen, det, altså det er næsten det samme, det er også det fungerer også rigtig godt. Yeah. Øhm, og så ellers når man så kommer hen, hvis man skal drikke en øl sammen eller sådan noget, så have et et andet et slukkul pool, man, man kan tage eller bag eller sådan noget, hvor man ligesom har noget at falde tilbage på, hvis man, øh, hvis man går lidt i stå i snakken og, og så så kan det ligesom flyde meget naturligt og så, øh, så lige meget har hvordan det går, så har man i hvert fald en hyggelig øh, en dag, og... Og så kan man ligesom komme videre derfra. Kom det er ligesom min grundtip. Ja, okay. Hvad kan du uddybe det her med at komme videre lidt? Nej, der må, det må folk ligesom selv. Nu har jeg givet grundstenene. Det, og det sidste... Det synes jeg er rimeligt. Er ligesom, <laughs> ja. Ja, men det er jo også bare, når der er nogen, der ringer ind og kalder sig Dr. Love. Så tager jeg lidt hårdt fat om citronen, og så presser jeg ind, så vi ja. har en eller anden form for øh, drikbar destillat, ikke? Så. Jo. om det kan være, at jeg ringer ind en, en, en gang igen, og I, I kan få lidt flere øh, flere råd, hvis det skal være. Vi glæder De os til, vi glæder os til at høre fra dig, Dr. Love. Det. God vind med guitarspillet også. Ja, det, det, jamen, tak tak. det glæder jeg mig også. Det må du gerne give en update på på et tidspunkt, hvis du finder et banebillet. Ja, jeg ringer noget. ind med men en masse opdateringer. Ja. Man kan yep. godt være en fed gitarrist uden at han mangler de yderste led på på hånden ligesom gitarristen fra. Du behøver ikke skamfejer dig selv for at være autentisk. Nej. Tak for men, øh, øh, tak. fordi du ringede. Ja og tak for det program. Velbekomme. Vi hører ved doktor Lars. Godt night. Hej. Vi snakker. Okay, så hørte vi lige fra Dr. Love. Det var fandme i orden, altså. Spændende, spændende. Nu lytter vi til DJ Bages program på B6 Beat, som i dag handler om at have et arbejde, miste et arbejde, prøve at finde det rigtige arbejde. Vi skal også lige samle op på de sidste tracks, vi spillede. Nå, ja. Inden vi hørte fra Dr. Love, der hørte vi Lauren Connors. og inden det hørte vi Doggy Pool med Vaping on the Job, som jeg tænkte, det, det er noget, vi heller ikke har snakke om, men men det er jo på en eller anden måde også lidt sådan, det nummer tilbød en lille Og altså. hvad Kan du lige, nu er det noget tid siden, der er sket meget siden, så hvad er det for en udvej, det nummer tilbød? Nå, men det handler jo bare om at lige lige fyre lidt op. Altså sidde og vape, det er at ryge på en e-cigaret på job. Ja, eller man kan putte put andet i sin vapor, det kan man jo selv vælge, men Nå, det var lidt hvad? ligesom den, den allerførste lytter, der ringede ind i dag, som snakkede om at arbejde på en café i Zoologisk Have i til og mm. at han nogle gange lige spikede sin kotaro med, med en, en, lille, en lille skarp. Uden at forherlige den her form for hverdagsalkoholisme. Ja, det synes jeg, er sige, Men, at man skal. Øh, Men finde de små smuthuller, ikke? Altså, ja. Du kan også holde 5 minutters pause i solen. Det kan også noget, jeg. Ja, hvis din chef sover, kan du. Her kommer Tindema med Selkonubide. Godt. Der har vi fået besked, der står en imponerende fyrehistorie. Min ven blev kaldt over fra hans chef i en restaurant, hvor chefen drak sig fuld hver dag i baren på midten af dagen. Chefen spurgte, hvorfor der var en tom ketchupflaske i skraldespanden. Efter en lang pause svarede min ven, Jeg smed den ud, fordi den er tom. Chefen, giv mig din hånd, og så... Plastede chefen hånden med en stor, skefuld, gammel ketchup. Og så blev han fyret. Nej hvor streng. <hæmmen>, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, øh, hvordan den... <hæmmen> det, det lyder mega strengt. Det lyder lige så absurd altså, som øh, det, det, det jeg selv chef, har oplevet man. på arbejdsmarkedet. Øh, her kommer det, vi kalder for... H. Nej, vent. Øh, ja, vi kalder det for Mexis. Joyce, nu kommer jeg til lige at sætte det gang. Vi tror lige, vi laver denne her, øh, som man nogle gange kan lave, når man er DJ som er. Ja, hvad? Hvad så? hvad har du til os i dag? Åh oh, ja, det er et <gød> nummer med en, der hedder Lady Blackbird. Okay. Fra LA, tror jeg. Hun har lavet en plade, som hedder Black Acid Soul, som er mega god. Men jeg har hørt det her nummer i et andet radioprogram. Og så siden, det er måske nogle uger siden, jeg tror, jeg har hørt det næsten hver dag. Og det er sjældent, at jeg får det sådan med nummer, men, men lige en gang imellem sker det. Jeg synes det simpelthen det er så godt. Det er mere bedre. Ja, mere kan jeg ikke øh, forklare tror jeg. Måske øh, skal vi bare høre det. Uh. Oh, nu kommer vi lige til at starte forfra. Vi hører introen en gang til nu. Ja, nu kan jeg begynde at forstå hvordan det har været at være min øh, overordnede på, på K-salat. Men altså, vi har ikke uh, nulfejlspolitik her i programmet. most any day green for the eyes take a look around when the sun goes down and the sun goes down in the strangest way red for the light gotta stop this thing find a song to sing that is everything that I meant to say som sædvanlige spændende labere og lækre toner fra Mixes Choice her. Uh, Lady Blackbird med nummeret Collage fra pladen Black Acid Soul. Der er en, der prøver at ringe ind, og vi er når jo lige her kun lige det aller, aller sidste, vi kan desværre ikke nå at snakke med flere, men jeg vil sige tak til alle, der har ringet og skrevet ind. Og så vil jeg gerne dele den glædelige nyhed, at de der brede også blevet det omvendte fyret, nemlig blevet forlænget her på DR, så hele næste år kommer du også til at kunne høre de der brevkast hver uge her på P6. Og jamen tak til alle, der har ringet og skrevet ind. Nu stikker vi lige snablen i et rigtig, rigtig spændende nummer, som jeg tror, det, hvis du er nemt for sangen på hjernen, så stuk for din radio nu, og hvis du er frisk på det her, jamen, så kommer Tony Åbo her og runder af med <coughs> nummeret Et rocker-relateret røveri. Jeg er både stor og stærk, alle sviger møder strøm Om mit spejl siger noget så kønt Så jeg forstår ingenting Men piger hun er væk, hun skred og var noget så fræk Ja hun fandt sig en fyr med lederjagt på En ægte motorcykelbandit Det skulle meldes, ja det skulle Til låns lange arm, for jeg har det noget så skit. Det var et rocker-relateret røveri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 Jeg har hørt det hele før i den gode gamle sang Den om Ella og den tog de Så jeg forstår ingenting Og tænker som en gal, hvad hun ved med sådan en kale. Han er stor, han er dum Har kan på En ægte motorcykelbandit Det skulle meldes, jeg ja, det skulle Til lågens lange arm For jeg har det noget så skit. Det var et rockerilla røveri. Han stjalte pige, jeg kunne lide Jeg er træt, jeg er svært, Det er slet ikke fedt Og jeg tror, jeg blev galt lige om lidt Det var et rockerilla røveri Ja, det var faktisk skidekriminelt Jeg er helt ødelagt. Hun er vild og forgabt Og hun synes det var alt, hvad vi nåede for i aften her, det Breders program, men jeg er glad for at kunne fortælle at vi er tilbage i næste uge, og mange uger efter det hele næste år. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der får den her pejs til at brænde. Det er navnlig Erik, Sean, vores ven Chris, øh, høj hat, JP Bones, DJ Movistar, Planet 2, Mixis partner, familievirksomheden, k og The Dude. Vi ses så i næste uge. I dag fortsatte mink sit arbejde, og denne gang var det en af statsminister Mette Frederiksens nærmeste medarbejdere, der blev afhørt, nemlig departementschef i statsministeriet Barbara Bertelsen. Hun har spillet en central rolle i beslutningen om at aflive alle mink, uden at lovhjelmen var i orden. Og hun sad også med på det møde i regeringens koordinationsudvalg, hvor beslutningen blev truffet. Men på det tidspunkt anede hun ikke, at beslutningen var ulovlig, fortæller Christine Kortsen, som fulgte afhøringen. Hun sagde meget klart, at det vidste man ikke i statsministeriet, og at hun selv først hørte om det der øh, søndag aften, hvor det også kom frem i offentligheden. Hun sagde også meget klart flere gange, at øh, ansvaret for den sag, det lå i øh, Miljø- og Fødevareministeriet, og at det var ressortministeriets opgave at råbe op, hvis der var et problem. Og når de ikke råbte op, så øh, gik kun ikke ud fra, at der var et problem. Indtil videre er det afgjort, at mindst 19 af landets 98 kommuner får kvindelige borgmestre, og det er fem flere end ved forrige valg i 2017. Men der er stadigvæk et pænt stykke vej til fuld ligestilling, blandt andet i Aalborg, hvor både borgmesteren og samtlige rødmænd er af handkøn. Maja Torp er eksempelvis eneste kvinde i Venstres nye byrådsgruppe, og hun mener, at den mandlige dominans er et kæmpe problem for lokalpolitikken. Det handler om børn, det handler om unge, det handler om ældre, det handler om veje og bygninger osv. Det er jo rigtig, rigtig mange politikområder, og der er vi bare nødt til at være mere øh, øh, mangfoldig sammensat end den måde, som, øh, som det er landet på. Og det er Kvindfos direktør Henriette Laversen enig i. Hun ser også gerne, at der kommer endnu flere kvinder i byrådene. Forskningen viser, at vi bliver meget bedre til at træffe beslutninger. Vi bliver meget bedre til ikke at have blinde vinkler og se tingene fra mange sider. Så det bliver simpelthen bedre byråd af det. Men det går for langsomt. Hvis det fortsætter i det her tempo, så skal vi helt...